A Tudományhangjai a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a Tudományhangjait hallják, Süveges Gergő vagyok a műsor szerkesztője. Miközben a nemzetközi űrállomás százezredszerre is megkerülte a Földet, egy új lakómodul felfújása csak többszöri próbálkozás után sikerült, miközben ámulva nézzük, hogy meddémon megküzd a marsi környezettel és életben marad, a valóság ennél sokkal kevésbé lelkesítő, vagy talán éppen, hogy az. És miközben kicsi zöldemberkékre számítunk, az űrkutatásnak mintha nem látszana egyértelmű és egységes iránya. Ami a múlt század második felében a hold és az űrsiklók voltak, mint egységes cél, az ma sokféle és szerte ágazó, legalábbis a hírekből ez derül ki. Kellene e koncentrálni az erőket, vagy előre vivő és jól van az úgy, hogy az egyik magánűrhajót épít, a másik a marsra készül, a harmadik meg visszatérni képes rakétát tesztel. Remélem, hogy fél óra múlva okosabbak leszünk vendégünk itt a stúdióban, a mai műsorban kis László csillagász. Jónapot kívánok! Jó napot kívánok. Kislászló, akiről egyébként aszteroidát is elneveztek mégpedig felfedező társa Sárnecki Krisztián 2002-ben az aszteroida a dallamos 113202 02 kislászló névre hallgat. Amikor az óvodában megkérdezték, mi leszel, ha nagy leszel, akkor azt mondta aszteroida? Hát azt nem mondtam, és hát való igaz, ez a kisbolygó elnevezés, ez egy ilyen enyhén vicces dolog, de hát végül is mondhatjuk azt, hogy a nevemmet őrzi egy körülbelül egy-két kilométeres kis szikladarab, hát magyar föld, való, egyébként a mars, és a Jupiter közötti térségben messze innen. Hát a... Hideg, barátságtalan hely. De a kis hercegnek se volt ennél nagyobb. A bambula. kis hercegnek se volt, de én nem vagyok sen. Kisnek vagyok, kis, de herceg az nem vagyok. Van módja látni? Nem, mert szorul, mert ezek mert? nagyon ezek nagyon pici, nagyon halvány kis égítestek. Ugye idén Pár hete volt hír, hogy Crow Norbert akadémikusról és elneveztünk egy kis bolygót a Évismeret Tereső Tudós a a neplésére. Ezek mind nagyon halvány, nagy távcsövet és digitális kamerát igénylő objektumok, hogy egyáltalán észlelhessük őket. Nézzek szembe saját magammal. Na hát ma a mars szeretnénk egy picit szembenézni, meg talán az űrkutatás állapotával, meg jövőjével. Úgyhogy akkor kezdjük is rögtön a mars mert hogy 8,5 hónapos útja után 2012. augusztus 6-án hajnalban lesz tehát a Vörösbolygón a marskutatás legmodernebb mozgójárműve, a Curiosity. Feladata, hogy műszereivel, amelyek között több olyan van, amely egyedülálló a bolygókutatás történetében, vizsgálja a marsi élet lehetőségeit. Robotkarjai vannak, mintát tud venni a kőzetekből, és nem csupán a közetben lévő elemek összetételének, arányának vizsgálatára, vagy víz, illetve az esetleg jelenlévő szerves anyagok, maradványok, nyomok analízisére képes, hanem az egyes elemek izotópjainak arányát is meg tudja határozni. Mit sikerült megtudni vajon az általa küldött képekből? Sík András bolygókutatót kérdezte Gimesi Júlia a téridő négy évvel ezelőtti adásában. 4, 3, 2, 1, main engine start, Zero and lift off of the Atlas V with curiosity. See clues to the planetary puzzle about life on Mars. This is the mission of Mars Rover Curiosity. Az első napokban, amikor még csak üzemmódban voltak a kamerák, sőt a fő kamerát be sem kapcsolták, viszonylag gyenge felbontású, fekete-fehér képek jöttek. De néhány nappal ezelőtt megérkezett az első, igazán jó minőségű színes panorámakép, ami körbe fordulva. Mutatja be a rover körüli tájat. Ugye a panoráma egyik részét az 5,5 km magas Eulis hegy foglalja el. Ez van a rover előtt. Pontosabban, amikor leszállt, akkor úgy állt, hogy ez volt a rover előtt. Azóta már elmozdult a szerkezet, és mögötte pedig a Gél kráternek a pereme helyezkedett el. A hegytől olyan 6 km a kráter peremétől pedig olyan 20 km-re van a szerkezet. A felszint apró szemcsés, kavicsos törmelék borítja, és nagyon kevés a nagyobb sziklatömb. Hogyha elnézünk a Célterület felé, akkor ezt a kavics takarót megzavarja egy becsapódásos kráternek a köralakú alakú mélyedése. Ezt majd ki fogja kerülni a rover, és fél-egy kilométer, egy kilométeres távolságban már felbukkannak azok a sötét dűnemezők, amelyek a legnagyobb kockázatot jelentik a gorulás szempontjából, és amelyen keresztül valószínűleg nem küldik át a rovert, hanem majd megkerüli azt déli irányból, és így jut el a 6 km lévő vizsgálati célterületére. Tehát azt látjuk, hogy a táj meglepő. Földszerű, meglepően hasonlít, mondjuk a jutak állambeli sivatagi vagy félsivatagi panorámaképhez. persze növényborítottság teljesen hiányzik. De hogyha a gélkráter pereme felé nézünk a felvételeken, akkor pedig a kráternek a falán lefelé folyó víz által kialakított meder is látszik. Ilyen képet még nem láttunk. Olyan képen látunk végre folyóvíz által létrehozott formát, amit a felszínen egy leszálló egységet csináltunk, ez nagy meglepetés volt, és persze nagyon a kutatóknak, és igazolta, hogy valószínűleg jó helyre küldtük ezt a rovert, legalábbis a folyékony víz múltbeli előfordulása szempontjából. Hát most nagyon közel van hozzánk a Mars, legalábbis uh, ugye a múlt héten, a hét elején volt a legközelebb, de azért ne csüggedjen az, aki akkor nem látta, mert látható még egy darabig. Így van, a Mars bolygó most ezekben a hetekben, 2016. május-végén, június elején eh, kerül 75-77 millió kilométeres földközelségbe, ugye pont egy vonalba felsorakozott a nap, a föld és a Mars, tehát így egy vonalba, és ilyenkor ugye távcsővel jól meg lehet figyelni a részleteket, szabad szemmel egy nagy fényes vörös csillag, ami nem egy tiltott ami jelkép, hanem egy nagy bolygó, hát viszonylag nagy, tehát földünknél kétszer kisebb, de azért egy nagyobb bolygótest a skorpió csillagképben ott ragyog, a távcsöves érdeklődők számára érdekességük meg lehet hogy tőle balra lefelé egy jó tenyérnyire kinyújtott kész távolságából, a Szaturnusz bolygó is ott van szintén azon a tájékon. Tehát egy csomó bolygó mostanában az estégén megfigyelt, és közülük a legvörösebb, a legfényesebb is mondhatjuk szinte, az a Mars. Meddig lehet látni? Hát talán... ez egész nyáron föltűnő látványosság lesz a Skorpióban, majd megy oda majd a mérlek csillagképbe, tehát ott a déli irányba, a nyár folyamán a déli irányba, a legfényesebb, legvörösebb, az vagy egy rádiótorajnak a tetején a piros lámpa, vagy a Mars bolygó, hát függ, hogy honnan nézzük. De, eséllyel, de, de jó, jó eséllyel az a Mars bolygó. Lesz. Miért én akarunk én? mi oda menni? Hát miért akarunk mi oda menni? Ez, én is sokat gondolkoztam, hogy erre mi a jó válasz. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mi a Földet fölfedeztük, igaz? Hát ugye körülbelül a körülbelül földrajzi fölfedezések legalábbis a szárazföldet érintően befejeződtek. Az óceán ott van még, két a Földnek, még fölfedezésre vár a nagy része, de alapvetően ismerjük a Földünket. Ha kilépünk, akkor megnézzük, hogy mik a legközelebbi égitesték, ahova el lehet menni. Nem ahova elérdemes, hanem ahova egyáltalán el lehet menni. Ugye a legközelebbi az a hold. A hold egy száraz, légkör nélküli, idegen, hideg, rideg világ, tőlünk mindössze 400 kilométer, az alig félmillió kilométer. Ugye most a mars ettől olyan 160 szó most messzebb van. Közel 200 szor messzebb van most a, a, a mars, mint a, a hold. Tehát már eleve a távolságok a naprendszerben olyanok, hogy nagyon nagyok az ugrások. Tehát a legközelebbi égitestek, amik szoba tehát ugye a hold, Befelé a nap felé a Vénusz bolygó, kifelé a naptól, elfelé a Mars bolygó. Mind a két bolygó kísérő, vagy bolygó testvérünk olyasmi távolságban kering a nap körül, hogy ha jó lenne a klíma a felszínükön, akkor akár folyékony víz is lehetne, amiről úgy gondoljuk, hogy az élet számára, a földi típus élet számára a legfontosabb összetevő. Tehát a folyékony víz, mint a legjobb oldószer, meg az élet számára szükséges dolog az ott lehet. Igen, de ha azt mondja, hogy ha jó lenne a klíma, de nem épp, lenne... a, nem épp a naptól való távolság vagy közelség miatt nem olyan a klíma. Nem, mert a légkör az sokkal fontosabb, a klí... vagy legalább olyan fontos a klíma kialakításában, mint a távolság. Tehát lehetünk adott esetben kicsit távolabb, mint a föld, és az meleg lehet, nagyon erős az üvegházhatás. Ugye a Vénuszon nem azért van 500 fok, mert annyival közelebb lenne a naphoz, hanem mert olyan légköre van, egy széndioksziddal dúsított, rendkívül barátságta nagy nyomású, 90 atmoszféra a légnyomása. 90-szer nagyobb a légnyomása a Vénusz felszínén. Ugye egyszerűen olyan erős a, a, a üvegházhatás, hogy akadt teljesen a termosztát, 500 fokra felment a felszíni hőmérséket. Abszolút pokoli hely. A másik oldalon a Mars, az jó helyen van, még úgy körülbelül, de viszont a légköre, az már annyira kiritkult az évmilliárdok során, hogy nem képes fönntartani sem ugye a légnyomást, nincs elég mennyiségű gáz, hogy légnyomás legyen, sem pedig az üvegházhatás, hogy fölmelegítse magát. Ezért van az, hogy a Mars felszínén jellemzően mínusz sok 10 fok celsius a hőmérséklet, és a legmelegebb nyári déli időben mondjuk a 0 plusz 1-2 fokot elérheti a hőmérséklet. Tehát, ilyen Antarktiszi a hőmérséklet de a nyomása sokkal-sokkal kisebb, mint a Földön. Tehát ez az a két bolygó test a Holdon túlnézve, ami úgy valamilyen módon hasonlít a Földhöz, akár élet számára alkalmas lehet, lehetett valamikor milliárd évekkel ezelőtt, tehát természetes az a fejlődésnek az ugrásszerű, de mégiscsak egy folyamatos fejlődési sorában az, hogy a következő távolság szerint a következő égitesteket akarjuk meglátogatni ha a Vénuszt és a Marsot összehasonlítjuk, mindenképp a Mars mellett kell letennünk a voksot, mert hát a fene akar, 500, 500. Ki a fene akar menni 500. Ugye, amikor leszálltak az első szondák, általában néhány tíz percen belül megsemmisültek, mert szétmart a, a, a kénsavabb levegő, dús levegő, tehát az a gáz, a légnyomás összenyomta, fölfortak, elégnek az elektronikák 500 fokba, tehát nagyon-nagyon barátságtan hely. Nagyon gyorsan kiderült még ugyanak ide, évtizedekkel ezelőtt. Tehát mindenképp a Mars, ami hát ugye pontosan amiatt, hogy a, a mondjuk azt, hogy a, a kulturális civilizációs tudatban is ott van évszázadok ó. Hát nem véletlenül mondjuk, hogy marslakók. a mars. Mars azt is nem véletlenül mondjuk, hogy a mars a háború istene, tehát már az ókortól kezdődően a mars az egy kitüntető szerepet játszott az emberi civilizációban. Természetes, hogy a tudomány is reagál erre az érdeklődésre. Mióta akarjuk mi ennél jobban feltérképezni a marsot, mármint annál jobban, mint hogy az a háború istene? Nagy érdeklődést a 19. század végén a mars csatornák hozták el amikor ugye távcsöves észlelők Valójában a szemükben levő érhálózatot képezték le nagy nagyítású tápcsőveikkel, legalábbis azt hiszem ez a legjobb magyarázat, mint máig, De minden esetre vonalas szerkezeteket láttak a bolygó felszínén, és innen ered az az elképzelés, a mars csatornák, ami vagy természetes eredetű, vagy mesterséges eredetű, ez egy a szó, az, hogy az angol meg a francia milyen szót használ, ez egy volt, egy még egy félreértés is a történetben, de a lényeg, ami a lényeg, hogy elterjedt az, hogy csillagászok azt állítják, hogy mesterséges eredetű csatornák vannak a marson, tehát civilizációnak kell lenni a Mars. Valaki, valaki azt oda csinálta. De a 19. század végén ez egy nagyon nagy érdeklődést kiváltó dolog volt, ugye Velsznek a világok harca is, ugye ebből burjánzott ki, mint egy ilyen mondjuk az, hogy gondolatkarfiol, így kiburjánzott a, a mars, vöröses színű. Aztán ez később is folyamatosan ott volt, hogy az első hol, amikor már valódi rakétákat tudtunk, és nem London bombázták a németek vele, hanem tényleg az volt a cél, hogy a földet elhagyni, akkor ott volt a, a, a, a lista, hold, mars és a többi. Tehát ez mindig is ott volt, most már tényleg évszázados múltra visszatekintően. Hát akkor, ha nem is a 19.-18. században, de a 20. században menjünk vissza egy majd 50 évet, mert hogy a szovjet Mars 3 űrszonda küldetése nevezetes állomás volt a Mars kutatás történetében. Ekkor sikerült először működőképes leszálló egységet jutatni a Mars felszínére. Bár az összeköttetés ezzel a műszeres kapszulával csak hamar megszakadt, az expedíció tudományos jelentősége így is rendkívüli. Almár Iván Csillagász a sikeres vállalkozás részleteiről beszélt még 1971. decemberében a 168 óra műsorában Simon Figéz a mikrofonja előtt. A leszállást bonyolult technikai műveletsorozat előzte meg. Milyen újabb részleteket tudtunk meg e páratlan műszaki teljesítményről? A Mars 3 szovjet marsrakét a május 28-án indult hosszú útjára, követve a Mars 2 testvérét ezen a 188 napig tartó úton. Ennek a hosszú időnek a legfontosabb problémája az volt, hogy pontosan ismerni kellett útközben a szonda helyzetét, térbeli helyzetét egyrészt a célponthoz és ponthoz képest, másrészt, hogy hogyan áll a térben. Ez utóbbira azért van szükség, hogy antennáit kellő időben a föld felé lehessen irányítani. Az irányzást ezúttal a nap továbbá két fényes csillag, a Canopus és a Sirius csillag segítségével, és ez nagyon érdekes, mert első ízben történt így, a föld segítségével végezték. A föld ugyanis nagy Távolságból már csak egy csillogó pont. Érdekes megfigyelése volt a Mars 3-nak, hogy a Föld fényessége változott ez alatt az idő alatt, mégpedig attól függően, hogy a felé forduló félgömbön éppen tél volt-e vagy nyár, vagyis a fényes hótakaró borítottaja -e -e a talajt vagy nem, és még a felhőzet változásának hatására is változott a Föld fényessége. Miután ezt a tájolást több ízben sikeresen elvégezték, a fedélzeti számológép, erre megint első részben került sor, határozta el azokat a pályakorrekciókat, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a Mars 3 végül is december 2-án pontosan a kijelölt célpont a Mars közelébe érkezzen. A leszállás, mint hallottuk, jól sikerült. Ezután a leszálló egység megkezdte az adatok továbbítását a Földre, de ez sajnos csak rövid időre valósulhatott meg. Azért érkeztek adatok a Marsról, és pedig a Mars körül keringő Mars 3 Sputnik segítségével. A Marsról lévő berendezés először az adatokat továbbította a Mars 3-ra, az ott feldolgozta, értékelte, és a legfontosabb információkat továbbította a Földre. Első izben használtak az egész űrkutatás történetében egy olyan úgynevezett adatzsugorítási rendszert, amelynek lényege az, hogy már a Mars 3 berendezése az elektronikus számológép, kiszűrte az információk közül a fontosakat, és csak azokat továbbítja. Erre azért van szükség, mert ebből az óriási távolságból valamennyi információnak a továbbítása rendkívül hosszú időt vett volna igénybe. 1971 decemberéből szólt, tehát a felvétel Almár Ivánt hallottuk. Mi az, amit most biztosan tudunk a Marsról? Gyakorlatilag én, amikor tanulmányaim során és karriérvelein azért, hogy a Mars az egy száraz, élettelen bolygó. Na most... Az elmúlt és, vörös. Tíz, és vörös. Az elmúlt tíz évben kiderült ez a szent a víznek a jelenléte, hogy a mars közel sem olyan száraz, mint gondoltuk, hanem a felszín alá visszahúzódott egy ilyen jeges szféra, egy úgynevezett krioszféra formájában tartózkodik, majd található a víz, a mars, hát nem felszínén, hanem a felszíne alatt. Ezt a viking szondák lehet, hogy csak annyival mulasztották, hogy a néhány centivel mélyebbre fúrnak. Tehát nagyon kevés hiányzott az ott a nyolcosiek legelején, hogy ezt már kimérjék. Az, ezt, az, hogy felszín alatt, az mit jelent? A felszín alatt néhány centi, néhány méter, ez Aha. nyilván függ attól, hogy hol vagyunk éppen a marson. Uh -huh. De uh -huh. a lényeg az, hogy. Nem a mars borzalmas mélység. Nem borzalmas mélységben, alatt esetleg tényleg centiméterekre a felszín alatt már ott vannak a mondjuk így a vizes sárfolyásokhoz alkalmas rétegek. Tehát például a marsnak ez a száraz, sivatag versus, tehát ezzel vizes mars, ez egy nagyon jelentős új felismerés, ami az elmúlt tíz évnek a, az eredménye. Nagyon sok a keringői, Marszondának a Mars bolygó körüli mérései is igazolták ezt, illetve a leszállások során, hogy a ugye a mindenféle jelét látta annak, hogy folyékony víz volt, és még adott esetben most is elő-elő fordulnak olyan megfolyások, amelyek a víz vagy vizes-jeges sóoldatoknak a, a létezését mutatják. Hát tehát egy a... dühöngő nyári napon, ugye az előbb azt mondta, hogy 0,1 egy is fölmegy fok... a hőmérséklet, tehát nem lehet. Meg val. ha becsapódik valami, akkor ott szépen megcsúszik az egész, és egy ilyen sárlavina folytatódik. Tehát magyarul a marsnak a, a felszíne az sokkal kevésbé barátságtalan, mint azt gondoltuk, mondjuk azt, hogy egész konkrétan mondhatjuk azt is, hogy barátságos. Ami szintén kiderült, az korábban is lehetett tudni, de most már nagyon jó föl van térképezve, hogy a marsnak nincs globális, tehát egész bolygóra kiterjedő tere. Ez azért releváns, vagy azért fontos, mert mondjuk élet számára, tehát mondjuk a bevezetőben hallottuk Damon-t, aki megküzdött a, az elemekkel, ha egyszer lesznek marsi kolóniák, akkor probléma van, a mágneses tér hiányában ugyanis a kozmoszból érkező töltött részecskék bombázzák a felszínt, ami az élet számára nem teszik igazán alkalmassá. Vannak ilyen mágneses buborékok a mars bolygón, ahol ilyen, mint egy ilyen mágneses láthatatlan kupola, Kicsit erősebb a helyi mágneses tér, de az sem elég. Tehát magyarul, ha lesznek a Marson adott esetben bázisok, akkor nagy valószínűséggel be kell menni a felszín alá. És a másik dolog, hogy a felszín az egy ilyen barlangos, lyukacsos szerkezetű nagyon sok helyen, tehát nem lehetetlen egyáltalán az, hogy marsbázisoknak alkalmas helyet találhassunk a Mars bolygó felszínén. Ezek mind olyan ismeretek, amelyek még az 1990-es években, tehát ilyen 15-20 évvel ezelőtt is nem voltak elérhetők. Tehát egy új marskép megszületett az űrtechnikán, az űrkutatásnak, az űrcsillagászat és űrtechnika kéz a kézben haladásának köszönhetően. Szerves anyag nyomait valaha találták? Vagy mutat erre bármilyen? Hát a szerves anyag van eleve természetes eredetű szerves anyag is, ugye az üstökös maguk azok tele vannak szerves anyagokkal, tehát biotikus, tehát élet által kell termelt szerves anyagokra mindmáig nincsen egyértelmű bizonyíték, tehát még nem lehet azt kimondani, hogy a marson volt esetleg élet. De ez egy nagyon népszerű elképzelés. Nagyon népszerű már csak azért is, mert végtelen szakmai vitákat képesek generálni a Földön megtalálható marsi kavicsok. Ugye vannak ilyenek, úgy hívják őket, hogy marsi meteoritok, és nagyon egyszer őket megtalálni, ki kell menni a, a az Antarktiszra, az Antarktiszi jégmezőre. Az Antarktisz az egy egész kontinens, amit egy három kilométeres jégréteg fed, Ergo, bármi követ, amit megtalálunk az atlantiszi platón arról kimondhatjuk azonnal, hogy az űrből érkezett. Mert az összes kő, ami eredetileg volt az Antarktiszon, az 3 km mélyen, mélyen el van temetve, a jég alatt. És a mar, az antarktiszi meteoritok közül sikerült olyan összetételűeket megtalálni, amelyek pontosan olyan összetételűek, mint amilyen összetételt a Marson mérünk a helyszíni eszközökkel. Tehát meg lehet fogni köveket, van kollégám Keresztúri Jákos a Csillagázat Intézetben, aki, aki megfogott már olyan követ, meg is szagolta, azt mondta, hogy hát olyan kicsit büdös, de mindegy, hát marszagú. Tehát vannak kövek a földön, Na, és ezekben a kövekben, a 90-es években volt egy nagy ilyen vita forrás, amikor azt mondták, hogy ilyen befagyott mikro, mikros, mikroszkópikus lényeknek, nem befagyott, ilyen megkövesedett, mágneses baciknak a nyomait vélték felfedezni. Na most ezt nagyon sokan megcáfolták, időnként újra fölüti a fejét a téma, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egyértelműen eldöntetett, hogy ez hülyeség, de mégiscsak az érdeklődést fenntartja, és hát ezért a mars mint potenciális egykori élethely, még mindig ott van a napi renden, nem a oldalon, de valahol ott van a nagy könyvben, az élet nagy könyvében, vagy a csillagászati helyek, ahol élet lehet, Ez egy ilyen, ha egy, van egy ilyen könyv, Abba az egyik lap mindenképpen a marsot tartalmazza. Szükség lesz előbb-utóbb marsi kolóniák létrehozására vagy bármiféle földön kívüli kolónia létrehozására, Ugye sokan azt mondják, hogy olyan klasszul vágjuk magunk alatt a fát, és tesszük tönkre a saját bolygónkat, hogy előbb-utóbb nem menekülni kell. Ez semmiképpen nem fog szerintem bekövetkezni, tehát a mars nem lesz belátható időn belül terraformálható. Ugye a science fiction történetekben nagyon sokszor előjön ez a terraformálás, kifejezés, ugye Mars kapcsán ugye Schwarzeneggernek az Emlékmás című filmének, már egy remékje is volt Colin farrell -el. ott előgerül az, hogy a Marsot átalakítani hirtelen földszerű bolygóba ez nem fog menni. Tehát a földet kell megőrizni. Az egy másik dolog, hogy az űrkutatásnak lehet célja, sőt, legyen célja az, hogy gazdasági hasznot hozzon, tehát ne az államok, az adófizetők pénzéből tartsanak fel költséges űrkutatási vállalkozásokat, hanem egy önfenntartó iparág legyen az űr. Ebben az esetben a mars és a felszínén levő vízkészlet az mindenképpen hasznos bázist tesz lehetővé egy naprendszeri terjeszkedés során, hiszen a víz nem csak azért, hogy már meg tudjuk inni, hanem mert fel is tudjuk bontani, és csinálhatunk belőle hidrogént és oxigént. Az oxigént belélegezzük, a hidrogént pedig energiaforrásként rakéták meghajtására tudjuk használni. Tehát, ha lesz valamikor, nem hiszem, hogy az én életemben, de ha lesz valamikor naprendszeri kirajzás, amelyek még egyszer aláhúzom, hogy mindenképpen gazdasági alapja kell, hogy legyen ahhoz, hogy sikeres legyen, akkor a mars az egy fontos lesz. Nézzük meg a következőkben még egy rövid időre, hogy mi magyarok hogyan állunk ebben a kérdésben. 2008-ban 77. csapatként egy teljes magyar legénység is végzett kutatásokat a Utah állambeli Mars szimulációs állomáson, és ezeket a kutatásokat egy tudósokból is álló civil szervezet a Mars Society szervezi, mert úgy gondolják, hogy a hivatásos űrkutatás nem tesz eleget az emberes mars expedíció megvalósulásáért. 2008-ban a Magyar Expedíció tagjai hétköznapi tudomány című műsorunkat tudósították a munkájukról. Gimes Júlia volt a szerkesztő. Itt vagyok a zsilib kamrában. A piros-zöld-kék marszászló van ráfestve a falára. Hargitai Henrik bolygó kutató. Egyik oldalon, a másik oldalon az amerikai zászló, és itt kell várakozni egy ideig, mielőtt szkafonderben kimehetnénk a felszínre. A kamera mögött van az a szoba, ahol fölkészülünk a kinti terepmunkákra, fölaggatva 6 darab ruha, amikre a sisakot és a hátizsákokat lehet venni. A hátizsákokban van a levegőztető, ami egy propellerből áll, a sisakokon pedig a rádió, amit tartjuk a kapcsolatot. Itt a laborban pedig mikroszkópok. Rengeteg gép, műszer, rádióaktivitás mérőtől elkezdve infravörös hőmérőig és a geológus kalapácsig, amikkel mintákat lehet kalapálni kint a terepen. A hátsó zsilipen pedig, illetve itt még mellette az inkubátor, ahol most is inkubáljuk a mikrobiológiai mintáinkat, amikből meg lehet állapítani hogy van-e valamilyen mikróba, baktérium például azon a felületen, amiből vettük, amire rányomtuk ezt a mintavevőt, például a szállóporból a porviharban vettünk, ilyet az szépen bepirosodott az egyik, és nőttek a telepek a másik oldalán. Többféle tudományos kísérletet is hoztunk magunkkal. A terjedelmében is legnagyobb az ötös Tudomány Egyetemet, Rogé székének egy komplett meteorológiai és sugárzásmérő műszer csomagja. Tepliczki István Csillagász, az expedíció mérnöke. Hoztunk magunkra egy kis marsjáró autót. Ezt a Pécsi Töme értemen működő rover készítő csapat rakta össze. Külső parancsokra távirányítással képes jobbra-balra, előre-hátra mozogni a terepen. Van egy webkamerája, azzal látni tudja a terepviszonyokat. Van egy mintavevő kanala, illetve egy tárcája, amire ezt helyezés és az ugye forgatható, hogyha több helyre történik mint a vitelezés. Ahhoz, hogy ember jusson a marsra, ahhoz mennyi idő kell, milyen körülmények kellenek. Ugye sokan felvetik azt, hogy hát ez pszichikailag. Kibírhatatlan, ha fizikailag kibírható is. Hát igen, én már most nem bírom ki pszichikailag ezt a várakozást, hiszen 30 éve az a mondás, hogy 30 év múlva megyünk a Marsra. Tehát a Mars az egy tipikusan egy olyan utazás, ami évente egy év éve éve, éve, távolság. Mindig 30 év távolság Pontosan mint a fúziós energiatermelés. Tehát nagyon bonyolult azt lehet látni. Ugye a Holdra jutást annak idején a 60-as években Kennedy elnök meghirdette, ott akkor volt egy nagyon erős politikai hadi, hadipari verseny, és az űrverseny összefoglaló néven, és akkor azt óhatatlanul kihozta azt, hogy nem voltak olyan biztonsági tesztek, mint amit kellettek volna, mint amiket végre kellett volna hajtani. Gyorsan, egy évtized alatt megcsinálták. Itt a Mars esetében rettentő sok technológiai, technikai, technológiai megoldásra váró probléma van még. Én azt gondolnám, hogy ha közelebbre nézünk, akkor a Mars szondákban való mondjuk itthoni részvétel lenne a legkívánatosabb. Ugye tavaly csatlakoztunk az Európai űrügynökséghez, a European Space Agency, ez az eza hoz Az eza nak az egyik következő nagy missziója, nagy programja az ExoMars nevű Mars kutató szonda lesz, amihez vannak is magyar hozzájárulások. Az ezekhez való bedolgozást látom leginkább kívánatosnak, mert akkor már tíz éves időskálán is azt mondhatjuk, hogy idézelsen betettük a lábunkat a mars ajtajába. Emberes marsutazás pedig hát haladunk előre, és ténylegesen a magán űripari, magán űrvállalkozások fogják szerintem az áttörést elhozni, illetve, hogyha újra föléled az űrverseny, mondjuk adott esetben nem orosz-amerikai űrverseny, hanem amerikai-kínai űrverseny, kínai-indiai űrverseny, az lehet, hogy fölgyorsíthatja, de ténylegesen az, amit, amit jól meg kell gondolni, mielőtt embereket küldünk a Marsra, hogy miért is akarjuk oda küldeni őket, mivel tud többet egy emberes expedíció, mint egy akármilyen autonóm mérőrendszereket üzemeltető szonda. Amíg erre nincs egyértelmű betonbiztos, konkrét válaszunk, addig azért a kérdőjel mindig ott fog lebegni az emberes marsutazás fölött. Hát akkor próbáljuk meg be kellni ezt a hátra levő 30 évet, ugye, mert hogy akkor már csak annyi van. Van egy pesgés az egész témakörre. Nem véletlenül beszélgetünk most is ebben a műsorban erről a témáról, mert van egy pesgés, egy megújult érdeklődést lehet érzékelni. Amíg az állami hivatalok döntik el, addig nagyon erősen politikai döntés. Amikor már megjelenik a magán tőke, magán gazdagság a témában, akkor lehet, hogy fel fognak gyorsulni az események. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kis László Csillagász volt a Rendégünk. Önök a tudomány hangjait hallották. A műsor elkészítésében részt vett munkatársunk Gimes Júlia, a hangmester Lehock Zoltán, a gyártásvezető Vancsok György, illetve a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő, viszont hallásra.